eta amazortziko hurriak hogeita bat Jokajei hey, entzuten zauzie Girola irratian FMaren eundasazpi.bostean Ondo etorriak! Gaur demoraldiko bigarren saioarekin gatoz, eh, programa honen bigarren saioa. Eta gaurkoan, ego uribeko urriko martxa jorratuko dugu. Eh, Bizkaiko eskualde honetako asamlada desberdinek, eh, datorren asteburuan zeharrek taldi itinerante bat antolatu dute, eta hainbat ekintza garatuko dituzte urriaren hogeita zeian, hogeita zazpian eta hogeita sortzian. Duela egun batzuk, martxa hau prestatzen ari diren bi kiderekin hitz egituko aukera eukin nauen eta elkarrizketa hori entzungo dugu geroago. Baina, hori baino lehen, ba, testu bat irakurri nahi bizuet. E, inguru asamblearioen diagnostiko laburra izeneko artikulu bat, e, kepa aurten sinatutakoa eta ekintza zuzen aldizkariaren berrogeita iugarren zenbakian argitaratu zena. Bertan, egungo kolektibo asamblearioek egoera makala bizi dutela aipatzen da eta asamblean arteko eta beste eragileen arteko saretzearen garrantzia ere aipatzen dau. Zaretzea urriko marcha honen helburuetako bat delako, ba proposa iruditu zait e, testu hori. Así que, bueno, denbora que llego testu hori entzutera eta gero jarraian ja, el carris Zuru asamblearioen diagnostiko laburra Espazio asamblearioan inguruko errealitatearen Diagnozi bat egiterako orduan Kontu batzuk argitzean beharrezkoa iruditzen zait Talde hauek alderdi naiz sindikatuen egituren baitan ez dauden Eta asambleadan biltzen diren multzo bezala ulertzen ditut Hauen barruan diskurtso desberdinak aurkitu ditzakegu Kutsu antikapitalista eta erradikala daukatenei buruz salituko naiz, hauek baitira oberen esagutzen ditudanak. Nortasun irekia izan dute, eta bere erabakitzeko espazioa asamblada horizontala da. Gai eta perspektiba desberdinak dituzten, ezagunenak baterako gazteriaren esparruan, e, gaztetxeak eta gazteasambladak, edo kontrainformazioaren esparruan irrati libreak izango lirateske. Behin aurrekoa zehaztuta, begibistakoa da orokorrean herri errimugimendua eta konkretuki talde asamblearioak ez daudela osasunez ondo. Erreferentzia asko proiektu asko desagertu egin dira, eta naiz eta beste batzuk sortu askotan parteaiitza eskaza izaten ari da. Errealitate hau kalean ere islatu egiten da, eta biak eskutik do zenez, borrokari dagokionez azkenengo honetan bizitza galduz doa. Konturatu gara urte gutxiren baitan nola eta noiz jakin gabe, errezziitzen jarraitzen dugula bai, baina askorik gero eta neketsuagoa egiten zaigula. Egoera honen aurrean, beharrezkoa da hausnarketarako eta estabaidarako lekuak sortzea, Erresistentziatik sorkuntzara pasatzea, dagokikun karaiarekin bat alternatibak proposatzea, edo gutxienez lan hildo batzuk markatzea. Zentsunetan, badira bi gertakizun azpimarratzekoak marratzekoak, urte gutxitan aldaketa sakonak eragin dituztenak gurean. Alde batetik, kultura politikoan aldaketak enbaten ari dira Euskal Herrian. Ezkerra bertzaleak borroka esparruetan historikiki eukiduen pisua kontutan izan da, ekintza armatuen amaierarekin eta estrategia aldaketarekin batera, boterearekiko ententsionamendu maila lausotu eginda gutxinaka. Honek, eragina izan du herri mugimenduaren eta honen baitan aurkitzen diren kolektibo askoren kultura politikoan. Badaude, adierazgarriak direnain hainbat fenomeno honi forma ematen diotenak. Konfrontazio maila aldatzen ari da. Poliziarekin iztilo zuzenak dituzten manifestazio ilegaletatik, izilak eta baimenduak direnak egitera. Ekintza zuzenaren praktika desberdinen erabilera eta hauen pertseptioa gizartean aldatzen ari da. Kale borrokatik e, desobedientzia zibilera esate baterako. Aldaketak ematenari dira ere bai, aldarrik lortzeko moduetan etxeen okupazioetatik istituzuekin akordiotara heltzera. eta baita ere militantzia ereduetan, zurrunago batetik, ba, eredu malguago batetara Egoera bakoitzak beharri izan desberdinak eskatzen dituela onartuta garrantzitsua da kultura politiko kultura bat Hau da, egiteko modu desberdinen ezagutza Berealako etorkizunan bakoitzak eskaintzen dituen aukerak eskuragarri edukitzeko. Kontra esanako eta konplexu barik eredu eta modu gaukeinak erabiltzeko. Bestalde, urteren baitan ezagututako beste egertakizun garrantzitsu bat, teknologia eta komunikazio baliabide berrien agerpena izan da. Errazionatzeko eta komunikatzeko moduetan aldaketa sakonak eragin dituztenak. Zare sozialak eta hauekin lotutako teknologiak dira ipagarrienak, e, sakelekoak. Gaur egun, benetan baino, gehiago komunikatzen gara virtualki online, egon behar diren euskarrien bidez. Eta bien bitartean, kalea, borrokatzeko esparru bezala ulertu eta ustu, eta sare sozialetako eduki kritikoak hemendatu datu egiten ari dira. Zentsu honetan, sare virtuala modu kritikoan erabili behar dugu. Gure helburuetarako erabilgarriak izan daitezke ezaugarriak dituzte. Erraz, pertsona desberdeei gure mezuak bere hala helarazi eta jasotzeko gaitasuna. Informazioaren eskuragaritasuna. Baina modu berean, alde negatiboak ere dituzte, datu lainuen informazioaren saturazioa, gustoko dut konpromesoarekin nahhastea, enpresan multinazionaleen jabegoa da gure datuen bilketa, kaleko presentziaren baztertzea, kostu ekologikoa eta bar. Mezuak igorri jasotzeko moduak aldatzen doa zen hauetara moldatzen jakin behar dugu, komunikatxoko era tradizionaleak eta berriak kasuan kasu aukeratuz. Gure kolektiboen eta gizartearen osasun ahau eraueleltatu, Zentsuzkoa da galdetzea, nondik kasi, berrezkura pera. Lehenik eta behin militantziari eta bere iruditegiari erreparatu behar diogu. Bizi garen gizartea gero eta individualistagoa da. Konpromesua eta elkartasuna bezalako balore batzuk galtzen ari dira. Persepzio horokorra etxipena da nola sistemak irabazigin duela eta ezin dela esarregin. Eta gainera audena ongizate eta kontsumu gizartearen baitan. Estu inguruko honetan, pertsona aktibo eta antolatuaren jarduera gero eta debaluatuaagoa dago. Ez da erakargarria eta pertsonengatik gero eta burrunago dago. Distantzia hau aldebikoa dela esango nuke. Alde batetik, kolektiboetan parte hartzen dugunok proiektatu deskagun irudiagatik eta gure egiteko moduagatik, hurbiltasun eta pedagogia esa, beti kontra egiten dugularen irudi hori. Eta beste alde batetik, gizarteak pairatzen duen mobilismoagatik. agatik. Beharrezkoa da distantzia hori laburtzea. Jendearen errealitate desberdinetatik izolatzen gaituen burbulia hori apurtzea eta gure buruei gizarteak nola ikusten eta sentitzen gaituzten galdetzea. Ze irudi proiektatzen dugun edo jasotzen duten eta ze egindezak egun hau aldatu eta hurbiltzeko. Hei, Iratsa jo berria birola errattian, ona zazpi punto eta kolektibo sozialekin zasarri eta elkarrezketa atxeginaak. asterik behin, domeketan zeiretatik saspiretara Zain du beharreko beste aspektu bat komunitatea da pertsona eta talde antolatuez eta baita ez antolatuez osatutako komunitatea bakoitza gurean isolatu beharrean urbilikoekin aliatu behar gara Gure giza euna murrizten doan heinean, berekideak gatazken edo erasoen aurrean zaindu eta denon ongizatea bebestuko duen komunitatea sortzea, berreskuratzea, ezinbestekoa da. Gure kolektiboen kasuan, gutxi izan da ere ez gara asko ezagutzen eta ez dugu elkarrekin lan egiten. Badurudi bakoitzaren borrokak eta aldarrikapenak direla garrantzitsuenak eta horrela, gizarteak baztertutako sektorekiko ez jakintasuna eta distantzia ariagotu egiten da. Adibidez, nagusiak, etorkinak, presoak, gaixoak, langabetuak, emakumeak, eta abar. Eta nola eratu, erasuei modu eragingorrean erantzungo dion komunitatea, giza eun hori. Alde batetik, elkarlana eta aliantzak sustatu behar ditugu kasu eta behar konkretu batzuei erantzuteko. Nez eta hauek ez izan diskurtsoa hain erradikala. Adibidez, hausoko eskolari gaztetxaren espazioa eskaintzea. Hori bai, beti ere gure diskurtsuak mantenduz. Restaldeen, komunitateko parte direnekin elkar laguntza eta elkarlan sare bat eratu eta indartu dezake. Adibidez, herribaskarirako inguruko nekasariei eta komertziu txikiei eleikagaiak erostea. Saretzean, kostu ekonomikoen gainetik jarrita. Horretarako beharrezkoak dira topagunerako espazioak, bai fisikoak, ekimenak aurrera eramateko lokalak, eta baita ez fizikoak, ekimen konpartituak. Leku ireki eta ez bastertzaileak, parte hartzera ekimenak egiterak konbidatzen dutenak eta sakonean diskurtu erradikal bat mantenduko dutenak eta ez bakarrik agerian. Esate baterako galeratutako familientzako okupatutako etxeak, denborarekin etxe komunitarioak bihurtzea edo langabetu entzako lurroku kooperatiba autogestionatu bat bihurtzea. Amaitzeko espontaneoki espazio orekatu, botere erraziorik gabeko eta horizontala izango den da idealizatuari erreparatu behar deogu. Izan ere, asanblada bakoitzak nortasun propioa izan da, badira askotan arrepikatzen diren arazoak inertzia produktibistek egin behar da dioten dinamikekin, estabaidak planteatzea eta diskurtso propioak garatzea ostopatu egiten dute. Kompromesu maila desberdinek eta erlazionatzeko modu ez osasuntxuek garapenean ere eta pertsonak erretzen dituzte. Asamladaren kontra esanak eta mugak konplesu bariko nartu behar ditugu, hauek identifikatu eta kudeatzeko. Azkotan gertatzen diren arazo hau ikanora askudeatzeko, eta taldearen osasun ona bermatzeko, sainzaren ikuspuntutik, mugimendu feministeek ikusarazitako komunikazio eta emozioen lanketa lehen leherrora ekartzean ezinbestekoa da. Kakatzako betzeko asmoz, askotan egiten dugu autokritika, garaipen txikiak gutxitan daztatzen ditugu. Batzuentzat bidea estutzen dutzen duan irte gabeko kalezulua da. Beste berriz, itxarro da eta baikortasunez betetakoa da ibilbidea. Itxunaz ez da oso atsegina baina pausos pausua egin behar dugunez, bani baikorretakoa naiz. Kepa aurtenetxe. Ekintza zuzena aldizkarian agertua, bere berrogeita irugarren zenbakian. Bueno, ba, lehen ere esan bezala, gaurkoan elkarrizketa bat egingo dugu Jokajei saio honetan, Irola Erratian Eta hori, ba, e, urriko martxa, egurribe eskualdean egingo dena izango dugu izpide Eta horretarako, ba, egurribeko e, asambladadezberdinetako bikide ditugu Zehazki, galdakoko gazte asambladako bikide ditugu Ondo torriak, itzi jarretan der, eskarrik asko tortzea gaitik Zubei Eta bueno, ba, hori da e, komentatzea ba, urriko hurriko hau nondik nora ibiliko den, zer tandatzen eta bar, eta bar, ez? Gauza asko komentatuko ditugu, eta bueno, ba, artupatxadaz, eta ia, bueno, disfrutatzen dugun elkarrezketatxoa obere bai. Eta bueno, ba, gara hasiera batetik, ez? Esan dugu ego uribe eskualdeko asamblada desberdinek esan Antolatzen dutela ekimen hau, nortzuk dira oiek, ze herrialde eta, bueno, ze eragile dira antolatzen dutenak hau. Bai, bueno, egaurieko e, e, asanbladak izango dira, arri, arranku diagakoa, arrigokoa, basaurikoa, ugau seberio eta galdakaukoak. Osea, eskualde osoko herriak eta eta euren asanbladak eztan? Bai. Uhum, eta, bueno, dira gazte asanbladak orokorrean edo badago beste motadako eragileren bat. Ez, gazte asanbladak. Oso ondo, oso ondo. Batzuek badaukate gaztetxeak, beste batzuk eukindute eta eukiteko imaginatzen dut e, aktibo da bizela denak eta ekintza pila bat antolatzen zuek, eh, bueno, galdakotik zatoztela, galdako horren ba, izenean hitz egin aldu zue, eta bueno, kontatu apur batzen nolako ekintxak antolatzen dituen gaztea zambladak galdaka hon. Bai, bueno, ba, pasan urtean hasi ginen batez be denok batzen, ez? <coughs> eta, bueno, egin ditugu eh, hainbat itxarri, eh, adibidez, ba, kataluniaren ego erari buruz, be egin ditugu asteburu buru pasak, ba, joan ginen be bai errekale horrera, E, baina baina batezbe oinarritu gara edo oinarritugu asamblea ba barne formakuntzak egiten eta pizkatorrerri forma ematen, ez? Baina bueno, gero jaietan e, parte hartu dugu, txosnak bai montatu ditugu, gazte egun antolatu dugu eta gero ba borroka egune eta ma, martxoak sortzi, euskararen eguna maiatzak bat, martxoak 3an bai ba bai, bai, gure birakurketak egin ditugu eta hainbat ekintza Mm, uh -huh, o sea, potente, potente David Gastea esa asamblea galdakonestan, on, on falla. Bye, bye. Bueno, pero i tu <coughs> berriako e bai de kongus, ¿es? Ba, te va bat. Ba, bai gogoratu berda, hori Galdako gaztetxe bat dela, orain dela kasi bi urte arte, urte eta herri arte, eta bueno, eh horrena mailarekin batera estela amaitu e, galdakoko gazte mugimendua eta alderantziz, Kasi ke berrin dartu ere egin da, fase bat amaitu da, eta e, etapa berri batean sartu zarete, eta orain bueno, pues, ikusten zaituzte gu gogotxu eta indartxu. Uh -huh. Eta, bueno, ez, haipatu dituzu hain bat e, kintxa e, antolatutakoak, baina nipadakit adibidez aurten, e, maiatza lera, ja antolatu zela ekintza potolo bat, Eta horrek emango digo gainera ukera e, asteko hitz egiteen ego Uribeko urriko martxa oneri buruz. Zepatuz pasatu zen hor maiatzaren hasiera horretan. Mm, bai ba kontu da eh bueno aurrengo komentatu bergenuen baina bai eh um, urriko martxaren dinamika hau ez dela lan eh eser esetiratoren champinonada bat edo. Mm -hmm. O sea aurretik e, ba maiatzare bataren arira ba, aurreko ikasturtean ba bai honsan ikusi gendun bazegoela ukera ola cosarete egategiteko mm -hmm. erlasio bai erlasio pertsonalengatik eta barba eh digamos ba eskualdeko aste ensambladak saretzeko pues marco bat eh egiteko aukera es eh, ikusi genuen eta horren arira ba sortu zen eh hori aste gorria edo eh dinamika jarri genuen marchaen eta eh, Pues, eh, langile borrokaren inguruko itxalde esberdinak antolatu ziren, eh, herri alde, er, oza, eskualdeko herri ezberdinetan eta bueno, ba, bukaera emaitzaile maiatzaren batean, o sea, riegoko gasteetan zen baskari eta ekitaldi ba, unkigarrita politbat horre den artean, da bueno, ba da inguru batu ginen da dinamika polita izan zan. Mm -hmm, mm -hmm. Itzuliko gara eta komentatuko dugu hori elkarlanean sortutako ekimena dela eta hori baina, bueno, e, hori izan zen orduan e, ekimen bat e, ondo irten zena eta horrek ematen du orain jaukera, martxa hau antolatzeko. Martxa hau zer da? Ze, zertan datza? Ze, zer da martxa hau? Bueno, ba, duela urte batzuk eskualde honetan bebaie Egiten zen martxa eta orduan da pizka bat ba, kopia izango balitz bezala. Bueno, kopia baino berreskuratzea. Berreskuratzea hori da. Bai. Et mm. eta eta ba, bueno, pentsatu genuen urria ba ba hasiera az, baten ba ezegolako datarik eta hori ikusten genuen ba neguan ezin denez. Mm -hmm. Eta, bueno, ba beste alde batetik ba ikusi genuen zela urriko martxa eta urriko iraultzaren artean baitz joko bat zegoela eta mm -hmm. Eta ikusi genuen zuperra proposak. Bai, hoin da bi mila mazortzi, bueno, ba, iaz izan zen e, mendeurrena ez, Hori da. E, Rusiako irautza horrena. Eta bai, oso aproposada berreskuratzea hori, e, ez da bakarrik e, praxia, bai zik eta, bueno, hor dago teorizazio bat atzetik eta omentzea, bebai, bueno, e, suceso historiko oso garrantzitu bat, ez? Eta horregaitik orduan urrian. Bai. Mhm, eta, bueno, marcha bada, se ze... non dignoradoa, se bilbide edo... Ze... Zer egingo du. Bai, bueno, eh hasiko da urriaren hogeita zeian, eta bukatu urriaren hogeita an Osa, izango da asteburu bat. Uhum, hau entzulek entzuten dutenean, ba izango da ja datorren datorren asteburuan eta eta datorren ostiralean hasita. Hori da. Uhum. Eta bueno, ba egingo duguke da Ugan, Trengeltokian Seiretan eta eta urbilduko gara Arratsaldeko seiretan? Bai. Hurbilduko uh -huh. gara Severiora. Eta bueno, ba egingo dugu arrera edongi etorria, egingo ditugu ezagutza jolas batzuk uh -huh. eta eta afari bat. Osea, horia amaitzen afaria. Eta gero gauean ba ipuin kontalaria izango dugu. Eta no, no da? Bueno, eske hori oraindik ez dakigu, ez Sorpresa izango da bai berturatu da. Hori da. Duzu, e. Eta bueno, gero Severietik joango gara arrankura uh -huh. eta bidean untsuetako gasteluaren historiaren eitzaldi bat egongo da. Uh -huh. Gero arrankun ba baskalduko dugu eta ingo, izango ditugu hiru hiru tailer esberdin. E, biurrikeri tailerra, autodefensa tailerra eta soinu ekipoaren tailerra. Uh -huh. Eta bueno, ba gero Afaria eta mikro Eta Mikro da nahi duenak, hartzea gitarra bat edo nahi duenak, aztea kantatzen, kontatzen historiak bai. Horrelako jam sesion popular bale, ba. <laughs> Bai, bai, itxura gana dauka horrek Ia bai. ja, esitosoa den Bai, seguro baietz Bai, ez bai, bai. mm. Eta bueno, bagero hori, hori do Hori da. Eta ja, e, domekan, domekan e, Arrigora joango gara arrankutik Beti oinez, klaro Bai, bai Edo bizikletan Oñes oñes, de batera, oinez. oñes. Bueno, bate mate bicicleta badakar itxiko dio. Bai, itxiko dio. Eta ba hori bidean be izango dugu besteldi bat, Burdinezia eta gerra sibiliarena, eta ja ba baskaldu harri gorriago eta eta bueno, gero ekitaldi txiki bat. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Orduan hori, eh denbora guztian, da, ekintza batetik bestera, ekitali batetik bestera, kom, kompletito gongo da. Baina, bueno, gero bego tartea atartea, olane, azken finan, badaude, pues, eh, adiestairrake egiteko, garratzaldeko postretatik, afarin arte beha, txitarriakarte, ba, gero gongo, atartea, mm -hmm. eh, ba, espazio formaletan ba, elka rezagutxeko, da. bueno. Mm -hmm. e... Bai, de hecho, lehenengoko ekintza hori, bueno, Elkartu eta joan eta baina lehenengoko aia da, el elkar, el jolas batzuk antolatzea, ezta? Eh eta bueno, horrela, horrek ja markatzen du oso serio seinden honek bilatzen duen helburuetako bat, ez? Pentsatzen mm, bai. dut eh bueno, hori elkarlanean egiten dela hau prezisamente pues Eskualdeko asamblea guztia hobek elkarresagutzeko eta bar, ezta? azkenean ba eh ba, e, Gazteon harremanak sendotzea, eh konplisitatea garatzea eta Eta bueno, borroka komunitariakekin dartzea ba, bebai badira helburu. Ba, dabiltsa hemen Bilbo inguruan bat eginekoak ere bai. Precisamente eh e, asierranzen plataforma bat kolektibo asko biltzen zituenak eta orain dabiltsa, bueno, beste proiektu bat sortzen eta beti ere erka elkar laguntzaren e, e, eta saretzearen ideia hori eh, bueno, ba, gartzen, eta eta ba, bueno, horren hori da eurek helburua zuek ere. Ikusten duzue hori beharrezko dela, ezta? Eh, asamblea da e, asko sarete e, eskualde honetan, baina igual el carrobeto ezagutzea eta bakoitzak besteak batek besteak egiten duena ezagutzea edo incluso parte hartzeak garrantzitsua dela ere bai. Bai. bai hori da. Ta askenean be uste dugu horrek be gero moten dagoela aukera ba, motivazioa sortzeko, ez? Eta bero azken finan, ba bakoitzak ben herrian, eh, seguren lokotasunean, ba, dinamika ezberdina martxan jartzeko, eta bueno, ta, ikustea ba, zaudela bakarrik, eh, ba, zaudela uh -huh. ondoko herritakoak be, ba, dinamika ezberdina, bakoitzak berriko problematikei erantzunez edo, eh, baina uh -huh. bueno, hori ikustea, be, horrek be motivazioa sortzen dago, eh, ere uh -huh, bai, motivazioa eta hori da da batez ere laguntza, elkar laguntza ere bai, eh? Bai, eta zergaitik gaitik ta hain garrantzitsua hori, eh? Sartuko gara beste bloke berri batetan, bloke potoloago batetan, zergaitik gaitik edo ze egoera bizi dugu gure eskualde honetan hain garrantzitsua dela saretzea eta bueno, hori baino lehenago, incluso asambleak antolatzea eta gazteria entolatua pues, egotea. Ze, zein da egoera hain garrantzitsu edo beharrezko izateko? Ba, a ber, jau gehiomaia pertsonalean ez erantzun da eh nire uste ze gastea asamblea badira herramienta oso potente bat herri herrimaila batean, eh, ba, apurre hori eh userri batean, o sea, egun, gure egunekotasunean ditugun eh bueno, pues e, e, edo ba, digamos, ba, forma kolektibo batean erantzunak emateko, pues, e, digamos, e, trampolin bate edo, uh -huh. es, igual hasikeran e, izango da gehiago, pues, e, generazio bateko gaste mugimendua elkarresa e, e, borroka sozialen inguruko etabida martxan jartzea, aktualitateari buruzko etabidaetan parte hartzea, eta gero horren osaurtik abiatuta, Lehen lenesan besena pues moduko bat borroka soziales berdinei erantsuna alizateko forma kolektibo batean eta nire ustez e, hori da dekon potentzialitatea handi es. Uhum. eta bai pues gu bakarik seguramente afrontatu ezin ditugun arazo arazo batzuk ba beste batasun batean edo zure ingurukoekin edo zure kondizioengoko jendeagaz pues aukera dagoela hori aurrera ateratzeko, eh? Eta justu lehen aipatu duzu hortu ondoren zera Txako da adibiderik garbiaena, sortu ziren pilo bat dinamika ezberdi, bai, adibidez Eh, Aizialdiaren ai sialdiaren kudeaketa kolektibo bat egiten zen oso banpartetur zen undorden mm. kolektibo hasiera musikaren kudeaketa inizituen bitartez eh, antzerkia mm -hmm. kirola ere gestiolatzea modu kolektibo batean mm -hmm. oso hartu bai Produkzioa komunalaren talde hori, ere gara? Hizialdiko horretaz, aparte, ba, bai, hori eh, gaztontxako toki autogestionatu baldo hortzea, eh? gaztasamblea baten uh -huh. nike, egin beharretan ikusten dut, pertsonalki, bueno, potentsalki hori uh -huh, uh -huh. zango ditzaten hori lortzeko zera, eta bez talde ba, komunikazio eda bide herrikoiak sortxeko aukera bematen du, eh? uh -huh. e, zba, ez, bakarrik ikusi behar dugu ortuondo irratia dai, dai. eta horren ondorio den, es irratzaio au casi casi Bai, mm -hmm. eh? Etxe bizitzariren araso ere, ere aurre egiteko forma besale ikusten dut eh, pff, eta beste gauzak zikoa igual orain eh actualidadean ba, eh, problematikari eta ere modu ez asistencialista batean, eh sapurt borroka mm -hmm. dinamisa borroka soziala dinamizatzeko eh, for, eh forma nedo, ba E, potentxalia e, hori hori dauka nire ustez, gazta esanbladek Bai, gazta esanbladek dituzte plano dizberdinak nire ustez, gazta esanbladek eta, bueno, e, kolektibo edo herri herrimugimenduek, ez e, dituzte plano horiek, direnak, zuzenean e, ekintzak antolatu behar direla, eta antolatzen dituztela, eta hori oso e, derri gorrezko eta garrantzitsua da, daukaten beste plano bat dela, e, horren gainean hausnartu eta estabaidatzea, eta formazio bat, e, kolektiboan ematen dena, baina Norbanako bakoitzak jasotzen duena eta horrek sendotu egiten du agero dago beste aspekto bat dela, sozializatzea ez jente askoak eh, hor lagunak egiten ditu eta hor kolektiboan ere eh, ez du bakarrik lana topatzen, topatzen dituzte, behar beste aukera batzu, niretzako txako bueno, eh, asambleak egite dute lan integral bat eh, aspekto askotan eta, bueno, balorean ba, jarri bat da hori bai, ezta? Bai. Eta, eta, claro, preziki, bueno, e, precariedadean bizigarelako Hau da ditugulako, hainbat eta hainbat e, esfera, gazteok zuek gehiago gainera e, ba, Oprimitzen gaituztenak, urduan, bueno, pues, nik uste oso, oso interesante dela onelako dinamikak sortzea Edo kolektiboak, bai Hmm, Baina, prekarietatearen kontua azken ez da sosizolatua, da hmm. sistema kapitalista baten baitan gaudelan hmm. eh, Lengilok esplotazio eh, bueno, bat jasaten dugu, gizartaren sati txiki batek eh, etekin bat ateratzen dugu gure lan horretas Eta etekin hori da sistema aurrera ateratzen duena, ez? eta bueno, prekarietatea izango litzateke ba, horren ondoletako bat, ez hauek gure txik, eee, bueno, burguesiak edo bere etekinioiek ateratzeko, pues, e, forma ezberdiniak ditu eta horrela pues, katik ditugu e, kondizio laboral eskasak, eta... Bai, bai, bai. bai aborri, desde de, de, luego e, galdakoko e, gazten mugimendu horrek, hori pues, lortu izan du batzu entzako, baina e, etxe bizitza adibidez e, e, lortzea, ez es, e, estableki, baina bai Bueno, eu hori ukitea momentu batzutan, lortu du bai hori, eh, e, e, ere banatzea, eh orduan bueno, pues, e, hor dago, baina era berean hauek, asamblea hauek, pues, bueno, saiatzen dira o, bere eragin horiek pues leguntzena apurtu bat, eh, eta zuzenean ere borrokatzen eta jendea formatzen hori identifikatzeko eta bar. Bueno, ba, estakit, zeuser gehiago aipatu nahi duzu eh e, marcha honenganean eta eta bueno, gogorara hasi datorren e, barikuan izango dela keda dago gauko e, trengeltokiaren hor, bai, 6etan. eta botekin etortzeko. Eta ze gehiagoon? Eta bueno, gero tiketak. Tiketak. Bai, tiketak lortzeko edo ba arrankodiagan egongo dira gastetzean. E, Arrigorriaga aldapa tabernan, bazaurin ilargita tabernan, ugao eta galdaka on, erriko tabernan eta zeberion herriko dendan. Mm -hmm, mm -hmm. Eh, vale, ederto, Edertor. Orduan, bueno, goiko lekuetan. Bai, hori da. Goiko lekuetan, gentea bada que ya no les bueno, va, ba, Joan aurretik, hori, parte hartzeko egun horretan aurkeztuta, tiket batekin edo egunean bertan erosialko da tiketa. Hombre, eskartuko genuk eh Aurretik egite. Aurretik egartzea batezbe, ba, kalkulatzeko gai. O sea, un pertsonen guru guste, ikusten dugu etorri al direla eta onpatan agertu dira 200 eta ja da bat, Eta hori ba, askenan infrastruktura eta ondokudeatu al izateko, ga hori. <coughs> aurretia bestea e, vale. eserak Bale, e, edo ze lan ere, pertsona batek ezinko baldu e, egun horret hauetan au, egon, baina nahiko balu nola bait bueno ez igual dinamika honetan, baina bai e, e, proiektu horrekin ez e, e, asanbladen zaretzea den proiektu horrekin pa, e, kontaktatu eta parte hartu du, nola egin aldu? Bueno, guk e, galdakoko gazte asanbladak Ba, bueno, gu batzen gara Domeketan, Seiretan Frontoean eta eta bueno, animatzen dugu mundu guztia. Ordua, orduan, egin behar. ba, hasplada bakoitza ki YouTubere ordutegiak eta bat, bertan horbiltuta nahikoa da eh, ba, kontatuan jartzeko eta parte hartzeko antolaketan eta bar. Igual pertsona bate bateri lotsa ematen dio eta nahia du idatzi emailes edo edo telefono, edo dena del agua. Badoiko Horrelakorik? Mm, bai, eh ia ensamblaku badu bat, eh gaztea ensamblada galdako, da? Ez uh -huh. Es galdakao@gmail.com. A bueno, RD espero, ba. Eso gabe, eingo dugu queda uh -huh. bat edo. Mhm. Uh -huh. Eder top. Eta gero informazio gustiau non, nahi eh, si eh, konpartitzen. Ba, Facebook, Twitter, Instagram eta WhatsAppetik. WhatsAppetik be bai. Eso ondo. Osoa, sare no? sozialetan, eh kartelada ken egongo dira, nik ikusi bai. ditut. Bai. Eta eta bueno, ba hori esandakoa, horiko sare sozialetan, WhatsAppetik ere bai. Oso ondo, ba eztakit, nik eh baitut zate ematen dut horrela elkarrisketa. Zuek zeozer gehiago geitu nahi badozue, ez niguz esan dugula. Hostia, ni partez benjet. Uh -huh. ba, ba, bueno, ba eskarrik asko, Itziarreta ander, ander eta Itziar, egongo gara urrengo baten. Barikuen gauz bariku Edo igual ya, zapatuen, está bueno, va, eskarre casco. Zuri. Vale. Vale. Bueno, Ay, Bueno, arte. Gracias, ¿eh? history of now. Eta listo, goiarte ba, gaurko jokajei hey! irratxa joa kemanda huena honen bigarren atala izan da eta, bueno, ba, saio gehiago egina da ba, joango gara pulitzen apur bat estiloa Baina, bueno, gaurkoa polito urten da, espero zu ontzako interesante eta atxegina izan izanan gaurko proposamen hau Zerrak emotea gaurko bi gombidatu egin, azaldu saldu dozkue urriko martza zer izango dan. Gogoratu datorren barikoan, arrastiko zeietan dela kedada, ubaoko tren geltokian. Gogoratu ere aurretik sarrerak edo tiketak eskuratzea e, logistika garrantzitsua deko martxa honek eta gauza dana kondurten daitezen, ba hori, izena eman, lehen bai lehen Gogoratu bai hau gure herrietako asamlade kantolatzen dutela, dela e, koliktibo irekiak direla horizontalak eta parte hartzaileak eta bakoitza bere herrian, hainbatek intza, e, formazio eta remanzei dinamika garatzen ari direzenak eta gainera asamblean arteko saretze baten aldeko apostua ere egiten ari direla. Beraz, danok soziala konbidauta, ba kolektibitateara eta lan horietaz bustintzela. Derrapaso moduan, e, gaurko saioan ekintza susena aldizkariko artikulu bat irakurri dugu. Online ere topatuko dozuet. Rekomendatzen dutzu eta testua irakurtzea ere bai, iratirako moldaketa txikiren batekin diot eta hor bueno, jatorrikoa topatuko dozue e, autorearen itzekin. Hau da izenburua. burua, inguru asamblearioen diagnostiko laburra eta egileak, kepaga urten etxe. Ipatzea ere, gaurko zaioan bi kanta entzun dugu zela Alde batetik, The Crystals taldearen He is a rebel Eta bestalde oraintxe entzun berri duguna Asian DA foundation taldea izan da Eta beraien A HISTORY OF NOW Eta bueno, eh, azken kanta batekin agurtuko gara eta, Kasu honetan, gaton bermiotarraren once again izango da. Denbo bau herritmoa gaz, ba, dantzan ipintekain Eta bakarri falta da, hor irratiaren bestaldean zauzioen oi, ba, eskerrona bidaltzean. Badakigu hor zabiltzatela komunitatetxo bat eta, bueno, ba, zines, zines, eskerrik asko. Hau pasuek! We know the air is unfit to breathe and our food is unfit to eat. We sit watching our TVs while some local newscaster tells us that today we had 15 homicides and 63 violent crimes, as if that's the way it's supposed to be. We know things are bad, worse than bad. They're crazy. It's like everything everywhere is going crazy, so we don't go out anymore. We sit in the house and slowly the world we're living in is getting smaller and all we say is, please, at least leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV and my steel-belted radios and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not gonna leave you alone. I want you to get mad. <laughs> Escara pues tarda cuando te cobaje, chegite togo nuestro baile y baga os traine, cortuteones que los enjuque valle, un lerzengara, escara inmortal acherisona toar bistute motor, gitchemos cor consciente, rapestra terrestre naturalmente Sentimentu taoz, beran menpe Erreten kenke, erri jezuten Zentzure hau fatxail mini murten Dizildu zaitzez, buelti hartun da Geure aurretik hartuzeken dute Bindute, gauzeko erentiauek Galdute, ideak arrezkutxu hauek Eskine dena tara begire gauz baie Gure eskine guetipolitzauek Gure eskine guetipolitzauek Huan zagen eitzen gabiz Eituten zu zertzabiz Egunero eh, egunero eh, danaoketra godi Noa bestizeko be mobi Mobi, mobi, mobi du eskeni lodi. Tu es que me ha captur tu es que es que me chue mami mami mami tu es que ni lo di chue es que me ha captur tu once again Nathan hey, Garbis they put in su ser sabe eh, segunero egunero eh, danao que ragodigno avesticheco be movi once again Nathan hey, gabiz they put in su Egunero sabe eh, segunero egunero eh, danao que ragodigno avesticheco ey dal dame dico che il no se entiende eso del militar no de la miligilio be milici si ni calentar tal di seguiti da collai date cali reten mar y anima immortala guallear imitaco en el gimacala sapore casi costa cocresala senti danza la garbichusa sala qui alguien che ego al di marrocco saharaul lecun Nok upa zi noutze dau Nok jakin gizak izak izemek upa daba Bada bada bumba Beste golpe bat bandera falxugaz Bada bada bumba, bada bada bumba Geuregu dao ju Bomba soñu I want you to get up now I want all of you to get up out of your chairs I want you to get up right now go to the window Open it And stick your head out and yell <im, <gospel> I'm as mad as hell, and I'm not gonna take this anymore! Once again, eitzen hey, gabiz, beitu tenzu zertzabiz Egunero egunero da naukerra godi, nioa besti zeko bemobi Once again, eitzen hey, gabiz, beitu tenzu zertzabiz Egunero egunero da naukerra godi, nioa besti zeko bemobi Mobi, mobi, mobi du, esken hiloditzu, eskema kapurtu ez aitziz galditzu Mobi, mobi, mobi, mo, eh, mobi du, eh! Once once once, once once once again once once once once once once once hey! once again hey, hey once Su sersavi segun ero egunero dana okerra godigno a vestige cobemobi guasha ga neitzen gabis etu den su sersavi segun ero egunero da okerra godigno a vestige cobemobi movi movi movi dueske ni lo ditu eske maka por tu eske eske gal ditu movi movi ni lo ditu eske maka Mobi, robi du eske ni loditu, eske maka por tu, eske chiz galditu. Mobi, robi du eske ni loditu, eske maka por tu. Hey, hey. Sa <totipos> ken ne zengabis, be tuden susersabis, egun edo egun edo dan okerrako no, ditu, abesti jekobe mobi. Wan sa ken ne zengabis, be tuden susersabis, egun edo egun edo dan mobi. Wan sa ken, wan sa ken, I'll get and...